Veștile Scheherazadei Episodul al treilea lea Povestea pescarului După ce toată ziua regele șahriară și îndeplini cu sârguință Îndatoririle cărmâindu-și țara Odată cu venirea serii Se grăbi să meargă în atacul din serai Poruncind să fie adusă șeherazada De cum o văzu Îi și porunci Vreau să ascult sfârșitul Povestirii începute da, da. Și să aflu dacă povestirile Celor trei șeici L-au duplecat pe frit. Să ierte vina negustorului sau l-a omorât așa cum a promis? Hai povestește ne oh. Hai, surioane! Spune! Mi s-a povestit, mări de rege, că după ce al treilea šeic îi stori Siginului povestea cea mai uimitoare din cele trei, acesta zise. Mm. Preacinstitule sheik, îți dăruiesc și restul sângelui de răscumpărare a omorului pe care acest negustor l-a înfăptuit aruncând cu sâmburii de curmale în fiul meu. Și îl slobod pe negustor. E liber! Atunci negustorul, plin de fericire, se înfățișă înaintea șeicilor și le mulțumi călduros. Ei, și fiecare dintre ei se întoarce în țara lui și în drumul său. Însă această povestire nu e mai uimitoare decât povestea pescarului sărac care a ajuns mare vistierni. asta fac pescarul ma mă ma mă ma ma ma mă ma mă Trăia odată un pescat, Așa. bătrân, bătrân și cu o casă grea. Da. Traiul și-l agonisea, mergând la malul mării și aruncând năvodul de patru ori. Nu voia să-și pună norocul la încercare ca să nu-l supere pe ala. Și într-o zi, Așa. aruncând el de trei ori năvodul și nescoțând nimica, Înălță o rugă fierbinte către cel de sus și îl mai aruncă o dată. Și de data asta, Năvodul se vedea fi greu. Și el văzu văzut, cu mire un vas mare de aramă galbenă, plin și neatins, purtând urma pe ceții domnului Soleiman fiul lui Daud. Ia uite, ia uite, ia uite pe pecetea lui Soleiman Fiul lui Daud. Și oricine știe că acesta Este căpetenia ginilor Binefăcători și a e Friților răufăcători Ho, ho, ho, trebuie să fie Foarte valoros. Ia să-l deschid Să-l deschid vă, ce se află în trânsul Și după aia voi deșerta în sacul meu Apoi voi vinde vasul căldărașilor Din bazan Așa, Ia să vedem ce avem Noi aici unor un ce-l că cerul iau, iau, iau, iau, iau, iau, iau, iau, o formă iau, iau, că nu este iau, și putere decât iau, iau, iau, iau, iau, iau, o, Marite, Soleiman, rog-te nu mă ucide Căci niciodată nu-ți voi mai ieși din voie Și nu mă voi mai răzvrăti împotriva poruncilor tale Hei, ce tot băi cu-i Soleiman a murit de mult, de două de ani Ce-i cu povestea asta? Ce-ți veni să îndrugi? Tu nu ești Soleiman cel puternic? Căpetenia ai friților Nu, vezi bine că nu Atunci cine ești? Eu sunt din tată în fiul un pescar Drept credincios oh. Și-am scos din mare înăvudul meu Acest vas de aramă prețios în care te aflai tu deci, nu ești Soleiman? Nu, nu. <laughs> Am să-ți dau o veste bună <laughs> Ea spune, spune ce vrei să-mi vestești? Moartea Da! Și chiar în cianțul acesta, și în chipul cel mai groaznic. Ei, ce tot spui acolo? Și, și, e, e, ză, e, stai. și ce am făcut eu? Ce am făcut eu are ca să fiu grănit de martie? Mai degrabă ar fi trebuit să-mi mulțumesc că te-am slobozit din vas și te-am adus înapoi pe pământ! Îmi mulțumesc spune-mi repede, în ce chip ți-ar plăcea să fii ucis? Era legea ta! Ia stai, ia stai pentru numele lui ăla. Păi ce, fără de lege, mă face vrednic de oasemenea pe dreapta, Taci și ascultă povestea mea. Află că eu sunt un efrit răzvrătit care s-a răsculat împotriva lui Soleiman, fiul lui Daud. Numele meu este Sacrăl Gigi. dacă m-am împotrivit, a să fiu băgat în vasul ăsta, pe care l-a aruncat pe fundul mării, pentru vecie, am stat. O sută de ani închis acolo Și îmi spuneam în sinea mea Pe veci îl voi îmbogăți pe cel care mă va mântui În a doua sută de ani mă gândeam a, Voi da toate comorile pământului aceluia care mă va mântui Dar... Dar nimeni nu mă izbăvi Nimeni Atunci M-a cuprins o manie cumplită Și mi-am jurat Îl voi ucide Pe cel ce mă va scoate la lumină Dar Îi voi îngădui Să-și aleagă felul morții. Și-ar trebui să fiu tocmai eu Acela care să te izbăvească Mărețule, Efrit, fiind durător cu mine, și alac se va îndura și el de tine. Nu uita că eu te-am mântuit. Dacă vreau să te ucid, e tocmai pentru că tu m-ai mântuit. Prin urmare așa tu și aici, efiților, să și al eficilor să-mi întorci binele prin rău, ajunge cu atâta vorbărie să știi că am neapărat nevoie de moarte. Să i eu nu sunt decât un biet om și el este un efrit puternic, dar ala, în bunătatea lui mi-a dat o minte foarte bine așezată. Ia să potrivește eu o cap. Că nu-mi își ceva Cum mă-i pricep eu mai bine Și spui friturile că nu-i cale de întoarcere Așa spui Și într-adevăr mi-ai moartea De asta să nu te îndoiești Cât de puțin Pescarule Bine, bine, bine Dar uite, te rog fierbinte să-mi răspunzi cu adevărat Numai la o singură întrebare Poți întreba Și îți voi spune Numai adevărul Uite, e un lucru pe care nu pot să-l pricep. A? Cum ai putut tu, care ești atât de mare, să intri într-un vas de aramă care e atât de mic? Yeah. Uh. Ce? Nu cumva tu te îndoiești de adevărul spuselor mele? Nu pot să cred decât doar dacă nu te-oi vedea cu ochii mei încăpând în acest vas. Bine, deschide ochi mari și te vei convinge. Să știe, E fritule, că acum m-am convins că ce am văzut cu ochii mei. Dar dacă tot ești acolo, înăuntru. Ia să pune-o dopul înapoi pe gura vasului și să-l înfumc cât se poate de bine. Așa. Ei, Efretule, mă auzi? De ce ești astupat vasul? Acum ia cum tu felul morții în care vrei să mori. Altfel te voi arunca în mare, unde vei rămâne până la sfârșitul veacurilor. Ei, pescarule... Nu-mi poți face mie, mie adică unui Efrid, una costă. Baia că te pot, și-am pus pe deasupra și pe lui Soleiman, pe care nimeni nu va putea să o scoată, nici cei mai puternici afriți. Și oh, să știi. Oh, nu! Să nu faci asta, oh. Oh, oh, oh, pe scar! ce ai ce de când să faci se cu mine și de ce mă urducă-i atât de tare? deschide vasul și te voi și cu bine face! Minți, blestematule, mint. Oare nu te-am rugat și eu să mă cruci pentru ca la să te cruțe? Și tu ce-ai făcut? Mi-ai nesocotit rugămințile și mi-ai întors binele cu răul? Ah, păi, de al minte, între mine și tine se petrece în tocmai ce s-a petrecut între vizirul regelui Unan și medicul Ruian. Oh, și ce s-a petrecut între ei? Hai odată, hai, ce te o oprit Spune mai departe ce s-a întâmplat Mărite rege și prea înțeleptule Fii îndurător cu mine și nu te mânia Dar odată cu cântecul cocoșilor Eu nu mai pot continua Că s-a făcut ziua Dar dacă vei avea răbdare Și dacă te vei îndura de mine Vei afla tot ce dorești La lăsarea noții ascultă tu pecioara lui șaitan Dacă mai pui prea mult la încercare se va întâmpla cu tine Ce s-a întâmplat și cu celelalte dinaintea ta Clar? Eu, bunule rege, sunt pregătită Pentru orice-ar porni Din inima și sufletul tău Cu adevărat Așa și astfel, priceperea și înțelepciunea și o ajutară și de data asta să mai amâne cu o zi sorocul morții sale, când se lăsă seara, renodă firul povestirii. <gri> Dar... Cine erau vizirul regelui Unan și medicul Ruian și ce s-a întâmplat între ei? Ei află tu, Efritule, că trăia odată în Fars, în țara Rumilor, un rege numit Unan. Rege puternic și nemaipomenit de bogat. Dar ce folos pentru el dacă era chinuit de o boală care îi mânca pielea și nimeni și nimic nu-l putea vindeca? cintr o zi sosii în oraș medicul Ruian, un medic bătrân și vestit pentru priceperea pe care o avea, și aflând el de boala regiului, se înfățișă la palat și spuse, Am aflat, mărite rege, de boala care te-a lovit și că o mulțime de medici nu i-au găsit leacul Dar eu mă prind că te voi vindeca Mărite rege Apoi, lui Ian se coborâ la casa lui Căută o bucată de lemn scurtă și încovoiată O scobi la un capăt și îi fixă o coadă lungă și zdravănă. Pe care o unse el cu leacuri numai de el știute. de rege, îți voi spune acum ce trebuie să faci pentru a te tămădui. Ia-ți tovarășii, încălecați ei cei mai aprigi și coborâți pe meidanul din mijlocul cetății. Acolo prinde bine în palmă acest batac. Și lovește cât poți de tare cu el această minge și apoi aleargă după ea ca să lovești din nou, din nou, din nou. Fă asta cât poți de repede, în așa fel încât să asuzi pe tot corpul, dar mai ales în palmă. În felul acesta leacul va trece și se va răspândi în tot trupul Când vei fi luarcă de sudoare, du-te la hamam și te scaldă în apa limpede și parfumată Când vei ieși de acolo, mărită rege, te vei simți ușurat și întremat Și-ți va fi pielea albă și mătăsoasă ca de nou născut oh, oh, oh, oh. Veniți sub mei Veniți și vă uitați Minunea s-a împlinit Iată-mă din nou Cum am mai fost am datoria să-l acopăr pe acest om cu binefacerile dărniciei mele și îl voi lua de tovară și prieten iubitor pentru totdeauna! Oh, ce poveste minunată și ce puteri neasemuite Avea acest medic Ruian, de la mântuit pe rege Doar cu leacul ce a pătruns prin palmă, nu e de mirare! Că și-a primit răsplata pe măsura Nu te grăbi să-l pismuiește, fritule Căci atunci când un om răsare deodată așa Deasupra tuturor, multe se pot întâmpla Aha. Văzând vizirul regelui înălțimea La care se ridicase medicul Roian Merse de pământul din fața regelui Și îi spuse la ureche o, rege al veacului și al tuturor timpurilor, tu care încarci pe oameni cu binefacerile tale, o vorbă din vechime spune, cel care nu privește sfârșitul și urmările, nu va avea norocul drept prieten Și eu tocmai îl văd pe regele meu pierzându-și judecata Și copleșindu-l cu binefaceri pe dușmanul său Care e acel dușman? Vorbesc de medicul ruian Cum poți să spui așa ceva despre omul cel mai scump din lume Care m-a vindecat de chinul meu și cum îndrăznești? Să-l pune greșcu în drugările tale. Regele meu, nu te mânia, căci eu nu-ți vreau decât binele. Cred cu tărie că te-a prins invidia și îmi spui toate astea ca să-l ucid și apoi să mă căiesc. Așa cum s-a căit regele Sindbad după ce și-a ucis șoimul. Cum s-a întâmplat aceasta? Într-o zi... Regele Sindbad a plecat la vânătoare călare, Însoțit de toți curtenii săi, Purtând pe brațul înmănușat șoimul lui de vânătoare La care ținea nespus. Și, fiind el obosit și încălzit, S-a oprit sub ramurile unui copac umbros, Văzând că din raburi curge spre el Un pâriaș de apă, ca o miere, pe care o umplu, și o întinse ca să bea din fericete. Dar șoimul se zbătu și dădu din aripi, răsturnând cupa. Atunci regele o umplu la loc și o întinse Calului Dar șoimul bătu din aripi și o vărsă din nou. Când o umplu a treia oară și vruse bea din ea, șoimul se repezi și trânti cupa la pământ. Eh. Atunci regele se mânie Și tăie aripile șoimului blestemându-l oh, Acesta însă îi grăi prin semne Privește ce e sus în copac Și apoi muri Regele văzu în copac Un șarpe praznic. Iar apa ce curgea era venitul lui oh, La această priveliște regele se căia marnic Căci omorâse tocmai șoimul care îl scăpase de pieire. Vai, vai, vai, stăpânul meu plin de vrednicie, Ce rău am săvârșit eu de mă cu astfel de povestire plină de tâlcuri. Eu n-am făcut decât să mă gândesc la binele tău. Dacă mă asculți, vei scăpa, dacă nu, vei pieri. Omul acesta e mult prea puternic ca să nu te temi de el s putea să ai și tu dreptate vizirului credincios Care e părerea ta? Cum să mă păzesc de această primejdie? Chiamă-l în fața ta și când va veni, omoară Înainte să te omoare el Aduce-ți-l pe Ruian în fața mea Iată-mă la picioarele tale Binevoitorul meu stăpân Știi de ce te-am chemat? Oh, nimeni nu cunoaște dinainte Necunoscutul Te-am chemat ca să te pierd și să scot sufletul din tine U, De ce să mă pierzi, mărite rege? Să zice că ești o iscoadă Și că ai venit să mă omor oh. Dar eu te voi omorâ mai înainte Ca tu să puci să faci acest lucru Stăpâne, dar fi! Și cruță-mă Iar Alah te va cruța și el pe tine Și nu-mi lua viața Căci Alah Ți-o va lua pe-a ta Nu-l asculta stăpâne? Omoară-l ca să scap cu viața! Nu voi avea liniște până nu te voi ști ucis Căci dacă tu mai vindeca doar dându-mi să țin ceva în mână Oricând mai putea ucide în mod asemănător sau într-altfel rege, așa întorci tu răul pentru bine Nu l-asculta mărit rege o l fără zăbavă! Neapărat am nevoie de moartea ta! Cruță-mă, cruță-mă și vei fi cruțat! Rămâne cum am hotărât! O rege, dacă moartea mea îți este cu adevărat de mare trebuință, îngăduiem o păsuire să-mi rânduială în lucrurile pe care le am, mai ales... În cărțile de medicină vreau să le dăruiesc cunoscuților mei Și cu deosebire o carte rară, Cartea cărților pe care vreau să-ți o dăruiesc ție, mărite rege. În ea este cuprinsă esența esențelor Și taine de neprețuit din care cea mai neînsemnată. Este aceasta dacă îmi tai capul Deschide cartea Și numără trei file Apoi citește trei șiruri Din pagina din stânga Și atunci capul tăiat Îți va vorbi Și-ți va răspunde La toate întrebările Ce îi le vei pune Dacă-ți voi tăia capul El tot îmi va vorbi Da, negreșit este un lucru minunat Care se convine să fie numai al tău Mărită rege Te păsuiesc Străjeli, Merge cu el Și să veniți cu cartea Așa că medicul Ruian merse la casa lui Mâhnit de nedreptatea care i se făcuse Dar cu mintea limpezită de înțelepciunea lui Allah Când vrea el să coboare în capul unui om Apoi se întoarce la divan Unde îl așteptau toți dregătorii curți Ai adus cartea? Da, mărită regei, am adus-o dar să nu deschizi Decât după ce-mi vite ea capul Dă-mi cartea Să mă uit la ea Primește-o Dar să nu faci decât cum ți-am spus ce? Acum îmi dai porunci Dă-mi imediat cartea Așa. Așa Dar văd că e soioasă Și paginele sunt lipite De ce mai ai avut grijă de ea Iertare. Acum trebuie să-mi moi degetele în gură Ca să le desplind. Așa. Dar nu văd Nimic scris Paginile uh. sunt, sunt albe Așa, așa, întoarce mai departe da. În același fel Așa, da. așa, da. Dar pe măsură ce regile tot răsfăia cartea Muindu-și degetele în gură început să simtă cum o arsură îi prinde ființa Și nu după mult timp căzu mort la pământ Ruian unse unsese cartea Trafă. Așa că vezi tu, Efritule, dacă ai fi vrut să mă cruți, Allah te-ar fi cruțat și el de această osândă, așa că eu te voi face să mori întemnițat în acest vas și te voi arunca în mare. Ai auzit? Pe ala, o oh, pe scara am auzit Dar să nu faci asta Îți făgăduiesc Că nu-ți voi mai face niciodată vreun rău Și îți voi fi de mare folos Într-o treabă care te va îmbogăți pe veci Rogu-te, dăm drumul Auzind aceasta, pescarul căzu la mare îndoială. Până la urmă, sufletul său se milostivi de soarta Efritului, desfăcu capacul vasului și lăsă pe Efrit să iasă afară. Nu uita de jurământul tău de a nu-mi face niciun rău, că cealat care ține mult la porunca lui, dacă e răbdător, nu e și uituc. Hai, Pescarule, nu mai fi temător Acum că mi-ai dat drumul Căci între timp am învățat Că e un lucru de cinste să-ți ții cuvântul dat Și nu voi face altfel Mai bine, Pescarule, urcă-te în spatele meu Căci voi zbura să-ți arăt un loc care va fi norocul tău Văd un lac încântător Înconjurat de patru munți Ca niște turnuri. tu vei arunca plasa Doar o singură dată Pe scarule Vei scoate patru pești Minunați De culori diferite Cum îi scoți Să dai fuga cu ei La palatul sultanului Și să nu dai de în mâna marelui vizirului. Și apoi totul s-a petrecut în tocmai după cum a spus Efritul. După o târguială lungă cu paznicii palatului, se-i și vi marele vizir care spuse... Cine ești tu, omule, și ce vrei? Sunt un pescar, prealuminat de vizir, și am adus în dar măritului sultan acești pești minunați, în patru culori diferite, spre bucuria ochilor și gurii sale. Da, bine, dăm peștii să-i duc la bucătărie și tu întoarce te în pace la casa ta. Preanaltul va afla și te va milui. Nu se poate, am să pun să fie de astăzi cu cuși, Nu se poate Ți-am zis eu să te oprești Vreau să auzi Vreau să us sfârșit! Vreau să auzi sfârșit! Allah în înțelepciunea sa A dat oamenilor trei daruri minunate Așa. Trei flori neasemuite ne. Înțelepciunea da. Îngăduința Da, da. Și răbdarea oh. Dacă ești un adevărat drept credincios Vei avea puterea să aștepți până la noapte Când vei afla sfârșitul Sufletul meu este la mare îndoială Pe de-o parte aș vrea să o dau călăului Ca să-mi respect hotărârea Iar pe de alta nu mă îndur Căci fecioara asta frumoasă și înțeleaptă Povestește atât de încântător Încât... Și astfel, Șeherazada și-a mai o zi din viața ei. Ați ascultat episodul al treilea, povestea pescarului, din serialul radiofonic, Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mihai din Vale, Șahriar Virgil Ogășanu, Zada, Monica Mihaescu, Donia Zada, Crina Mureșan, Pescarul Valentin Uritescu Duhul Eugen Cristea, Medicul Ruyan Petre Lupu, Regele Yunan Alexandru Georgescu, Vizirul său Mircea Constantinescu, Efritul Valentin Teodosiu, Vizirul Sultanului Ion Kelaru